Most találtam meg véletlenül, ahogy felhoztuk a tervrajzokat. Ezek az Amarodrom újságban megjelent írásaim, de passzolnak a mai sajtótájékoztató témájához. Megtizedelt értelem az egyetemisták körében nagyon magas a náci szimpatizánsok száma ezt. Ez motiválta ezt a cikket. A Nevelhetetlen Többség című íráson pedig arról szól, hogy bármi is történek Európában. Ö, az Unió tagjává válunk, és az Unió alkotmánya ránk nézve is egy határos alkotmány. A magyarországi többség mégis úgy viselkedik, hogyha 60-80 évvel ezelőtti korban élnek. És olyan törvényeket hoz a magyarországi cigánságra. Nem vagyok cigány, ez amellett érvel, hogy miért kell cigánynak lenni a magyarországi cigánságnak, és a cigány vagyok, ez a kettő cikk egymást kiegészítő, de nem azt kérem, hogy most olvassák el, az Amarodrom honlapján megtalálható, és remélem, hoz kiegészíti a sajtután a Tisztelt vendégeink, és tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, és hálás vagyok, hogy eljöttek a sajtótájékoztatókra, amelyet Horvát alatárral együtt tartunk. Én Jenő vagyok a Roma parlament elnöke, nem ö, vagyok, professzionális sajtótájékoztató tartó, úgyhogy A verzióban, az A verzió elmondok mindent, amit a hivatalos. Ügymenetről tudok dokumentálni a 8. kerülettel, vagy pedig ezeket később veszem elő, a, amikor a kérdések ezt szükségessé teszik. Tehát mit javasolnak, hogy kezdjük a kérdésekkel, amire igyekszünk röviden, és igen, akkor megszavaztuk, és akkor várjuk a kérdéseiket. Azt ö, tudjuk, nem? De összefoglalhatom. A Roma Parlamentet harmadik alkalommal igyekszik kilakoltatni a nyolcadik kerületi önkormányzat. A Roma Parlament 20 éve, 20, több mint 20 éve ö, úgy dolgozik itt, hogy gyakorlatilag Betöltötte a hiányzó országos cigány művészeti kulturális központ szerepkörét. Ezt az asztalra kitett eseményeink, dokumentumaink, meghívóink, könyveink, kiadott cd-ink mind alátámaszák, ahogyan az Amarodrom évfolyama is, amelyet több mint két évtizeden keresztül jelentettünk meg. Halatlan szellemi munka folyt a Roma Parlamentben, maradandó és nélkülözhetetlen ért szellemi értéket halmoztunk fel. Emellett egy nagyon fontos és talán ennél is fontosabb tényező, hogy a Roma Parlament politizáló civil szervezet. Eredeti szándékaink szerint is politizáló civil szervezetként hoztuk létre azért, mert a magyarországi cigányság politikai érdekei nem képviselték megfelelően, hiszen a mi civil történelmi időszakunk két felé oszlik. Az első korszakot meghatározta az állam által létrehozott álcigány szervezetek léte, így hozta létre az állam a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségét, így hozta létre később a magyarországi cigányok Demokratikus Szövetségét, az országos cigánytanácsot, mindezeket a szervezeteket, később pedig a lungodromot, állami pénzen hallatlan állami forrási támogatásával segítve az ellencigány szervezetek felépítését. Ekkor jött létre. Elsőként és alulról szervezetten a pralipe, majd nem sokkal később a Magyarországi Roma Parlament. Határozottan és nyíltan azzal a célral, hogy a kulturális, művészeti, intellektuális szakmai feladataink, amelyeket végtelenül könnyű és rendkívül nagy élvezet megoldani, emellett politizáljunk is. Mi voltunk a magyarországi Cigány -Roma, a Magyarországi Roma parlament volt 1992-ben az egyetlen olyan országos szervezet, amelyik nyíltan elítélte a kisebbségi törvényt, amelyet 93-ban fogadott el a parlament. 96%-os támogatottság mellett. Ha jól emlékszem, egyetlen egy képviselő volt abban a parlamentben. A mellettem ülő Horvát Aladár, akkor SZDSZ-es képviselő, egyetlen egy, aki elutasította a kisebbségi törvény. A Roma Parlament közzétette a kritikai jellemzését, mely szerint a kisebbségi törvény nem kisebbségi, mert nem a kisebbséghez tartozók jogává tette a törvény a vezetőik megválasztását, hanem valamennyi szavazójugosuk, magyar állampolgár joga lett megválasztani, most idézőjelbe teszem, mi úgy fogalmaztunk, az elnyomottak vezetőit. Felfoghatatlan, beláthatatlan, illetve most már nagyon is látható következményei lettek az elnyomó törvény elfogadásának és hatályba léptetésének. A magyarországi cigányságnak, Elvették a politikai jogát ahhoz, hogy megválaszza a megfelelő vezetőit. Így kerülhettek aztán Ocző vezetői székbe, két ember irányja ezt a húsz évet, ezt az öt ciklust. Az egyik vezető úgy hívják Farkas Florián volt MDFS, MSP építette fel, Tabajdi Csova, Kovács Magda elsősorban majd átigazolt a Fideszhez, most már, ha jól emlékszem harmadik ciklus óta a Fidesz pacsoraiban ül Fideszes parlamenti képviselőként, és most már harmadik ciklusban a magyarországi cigányság első számú politikai vezetője a kisebbségi törvény szerint. Ezt a feladatát soha nem látta el, soha nem állt a cigányság mellé, ő volt az, aki sorozatosan kijelentette, hogy ameddig él és politizál, mindig harcolni fog azért, hogy a cigányság vezetőit a nem cigányok joga is legyen megválasztani. Sehol a világon erre példa nincs. Ilyen kisebbségi vezető nincs a világon. Még egy. Ő jelentette ki azt is, hogy a magyarországi cigányságot semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem éri. Fölteszem a kérdést, hogy ha a cigányság soraiban a munkaképes korosztály véve kilencszerese a munkanélküliek aránya a nem cigányok munkanélküli arányának, ez vajon nem elviselhetetlen, alkotmányellenes, hátrányos fajgyűlöleten alapuló, ha fajgyűlöleten is alapuló hátrányos megkülönböztetés, kilencszeres szorzó? Hol van ma a világon ilyen ország? A másik vezető Kolompár Orbán volt. Mind a kettő egyébként elhíresült a kisé tisztázatlan előilletéről, ez alatt a különböző büntetőügyeket értem, de Kolompár Orbán ott vált a népe ellenségévé, akkor vált a népe ellenségévé, amikor először megválasztották az országos cigány önkormányzat elnökének, abban az időszakban tervezté az állam a nemzeti fejlesztési források felhasználását. Hova, milyen forrásokat kell tervezni. És ebben a tervezési folyamatban avatkozott be Kolompár Orbán az ocő elnökének azzal a politikai elnökségi határozat nyilvánosságra hozásával, hogy ők kérik az országos cigány önkormányzat, a magyarországi cigányság teljes jogú és egyetlen politikai képviselete, kéri a kormánytól, hogy a hátrányok figyelembevételénél tekintsen el attól, hogy a hátrányokhoz az etnikai hovatartozás a meghatározó ellen, az út. Tehát tekintsen alattól, attól, hogy a cigányok között kilencszeres a munkanélküliségi arány, vegye őket egyformának a 10%-osokkal. Tíz, a tíz és a forrásokat ne úgy tervezze meg felhasználni a kohéziós forrásokat, hogy a tíz és kilencven százalék között óriási egymás felé mozdulás történjen el, ha magyar államban 10%-os a munkanélküliség, akkor az alkotmányos jog, az egyetemes emberi jog, a kisebbségi jog és minden létező nemzetközi jog szerint a cigányok között nem lehet magasabb, mint 10% a munkanélküliség. Ezt, ez a politikai követelése és az politikája az alapjogi követeléseink között most is a Roma Parlamentnek, személy szerint nekem is. A, nem csak a hátrányok ö, viseléséről kell beszélni a magyar életben, hanem az előnyök egyenlő viseléséről is. Ha a cigányságot kitaszítják a társadalomból, kirekesztik a társadalomból, akkor nem jut hozzá semmilyen előnyhöz, semmilyen civilizációs szolgáltatás, egészséges élet, a munka, mint az egészséges, mentális lét alapfeltétele, a, a munka és jövedelemszerzés, mint a szülő egészséges és mentális ö, fönnmaradásának az alapfeltétele, amely szerepről lemondani, vagy amely szerepet elvesztetni, minden ember életében tragédia. De képzeljék el, hogy a cigányok életében 90%-ot érint és súlyt ez a tragédia, 25 éve. Egyetlen egy századdal, egyetlen egy százalékkal sem csökkent a magyarországi cigányok körében a munkanélküliség 25 év alatt. Azért gondolom azt visszatérve, gondolom nem visszatérve az alapkérdés, hogy ismertessem a helyzetet, mert a Roma parlament rendkívül kritikus, Szellemi központ és politikai központ volt a megalakulásától kezdve napjainkig. Itt a Roma Parlamentben az utolsó hat hónapban rendszeres politikai konzultációt tartunk, amelynek az a célja, hogy kidolgozzuk és a magyarországi cigányság elé tárjuk. Hangsúlyozom a cigányság elé tárjuk a magyarországi cigányság alapjogairól szóló, dekrétumukat. Ennek az első pontja az, hogy egyenlő arányokat kérünk a foglalkoztatásban. A Magyarországon mondjuk most 40 os a foglalkoztatottak aránya, a cigányok között 40 osnak kell lennie az állandó foglalkoztatottak. Nem a közmunkásoknak, akik éhhalál alatti bérért kell, hogy dolgozzanak, amiből családot nem lehet töntartani, gyermeket nevelni nem lehet. A egy személy havi ellátására is kevés jövedelmet tudnak szerezni, keresni közmunkával. Követeljük azt az alapjogi téziseink között, hogy egyenlő munkáért, egyenlő bért. Ha van minimálbér meghatározva ebben az országban, akkor a közmunkáért is az járjon az már közelít az emberi lét legalapvetőbb feltételeinek a biztosítását lehetővé tévő bérezéshez de a legalacsonyabb szinten a másik a 90 forintos a 22800 forintos kategóriákat én úgy nevezem hogy ez már közelít a koncentrációs táborok napi kenyér fejadagjához körülbelül ezt a szintet jelenti és ha az állam nem tesz lépéseket a 80-90 százalékos térbeli szegregáció, tehát a cigánylakosok elkülönítés ellen, az oktatási szegregáció ellen, a munkahelyi szegregáció ellen, akkor visszafordíthatatlanná váló társadalmi folyamatokat erősít meg maga az állam. Az állam hozta létre ezt a rendszert, a cigányokat elnyomó a rendszerváltás kezdetétől még, még egy elemet, ami rendkívül tragikus, említenék, és ez a szabad identitás szóló törvény. Az azt jelenti, lefordítom cigányra, mert van magyar értelmezése, és van cigány értelmezése. Én most szótár vagyok, és igyekszem ezt lefordítani, a magyaroknak azt jelenti, hogy bármikor mondhatom magamról, hogy cigány, ha kírnak cigányoknak szóló pályázatot, akkor azt mondja, a szabad identitás választáshoz kötődő alkotmányos jogommal élve, azt írom be a pályázati űrlapra, hogy cigány vagyok, nehogy már cigányok valamilyen előnyhöz jussanak. Ebben az esetben ő törvényesen jár el, nem sért semmilyen törvényt, és elveszi az utolsó maradék lehetőséget is a cigányoktól. Például volt ilyen ö, üzleti vállalkozásokat, kisvállalkozásokat támogató program. Azonnal olyan levelezés bontakozott ki a akkori Földművelődési Minisztérium honlapján, hogyha azt olvasták volna, akkor igazából megrémülnek. Mert ö, Fajgyűlöleti alapon tudatosan vették el a cigányoktól a pályázati lehetőséget azzal, hogy ők kijelentették magukról, nem cigányként leveleztek, és beírta, hogy jogomban magam cigánynak nevezni, és elveszem a cigányoktól a forrásokat. Elveszi a forrást, majd ő marad magyar a bőrszíne alapján. Hiszen nem barnult le azzal, hogy ő cigánynak nevezi magát, ő fehér maradt. A cigányok olvasatában ugyanez a szabad identitási választás, identitás választási jog azt jelenti, hogy akármit mondasz, akárhogy élsz, akárhogy akarsz asszimilálódni, akárhogy mondasz le a hagyományaidról, a kultúrádról, a nyelvedről, akárhány diplomát szerzel, akkor is cigány vagy a többség személy mert a látható kisebbséghez tartozik. A raszények alapján megkülönböztethető kisebbséghez. Úgy nevezzük ezt, hogy üveggyöngyökkel, hamis üveggyöngyökkel fizette ki az új rendszer a cigányokat. Nem használható jogokkal, vagy jogfosztást gyakorolt, és a kisebbségi törvényről egész Európában elhíreztelte, hogy ez, ez, egy, ez egy példaldó törvény, Tíz év múlva érte utol az Magyar Alkotmánybíróság a Roma Parlament állításait, és tíz év múlva mondta ki a kisebbségi törvény különböző passzusairól, hogy alkotmányellenes. Ez a Roma Parlament, a kultúra, a művészet, ez színházi központ volt, tíz premiér született itt, ezen a színpadon, nagy sikerrel tíz éven keresztül színházi program volt, Komoly zenei koncertsorozat volt, jazz központ volt, jazz történeti előadássorozatot tartott itt Káciola, Kalman, Kálmán. Hallatlan program. Ez volt a helye a Roma Akadémiának. Alig van ma Magyarországon olyan közéleti szereplő, leszámítva a 20 éveseket, aki nevet volna itt részt a Roma Akadémia képzési programjait. A Roma Akadémia képzési programjait közzétettük az Amarodromban olvasható, tanulmányozható. Azt kell mondjam, hogy egyetemi szinten tanítottuk a magyarországi közéletet, cigány közélet résztvevőit és a magyarországi cigányságot a jogaira. Ezért kell megszűnnie, ez az alapállításom alap és alapéleményem, hogy ezért kell megszűnnie minden cigány intézménynek Magyarországon, akiket felsoroltam, még szerzett jogaink sincsenek, nemhogy írott jogaink. Semmihez nincs jogunk. Sem beszélni, sem gondolkozni, sem cselekedni, nincs jogunk itt rendszeresen leülni és tanácskozni, amit mi hoztunk létre. Ezt a cigányfestők hozták létre. A Roma parlamentet az önkormányzat a fennállás óta egy filérrel nem támogatta. Soha nem támogatta. Minden mit csináltunk, akik itt dolgoztak, azok 90%-ban ingyen, térítésmentesen, díjmentesen, költségmentes, költségtérítés nélkül dolgoztak itt, és dolgozunk itt. Ezt kell megszüntetni, amit mi hozunk létre, ez a kulturális önazonosságunk, És ezt veszik el. És mit ad helyette az állam? Az, hogy bűnözők vagyunk, élősködők, munkakerülők, és így tovább és nem vagyunk azok. Soha nem volt az a cigányság, soha nem lesz az a cigányság. De olyan helyzetbe lehet politikailag, gazdaságilag kényszeríteni, hogy úgy tűnjön, mintha munka kerülő lenne, holott Magyarország nem ad munkát a cigányoknak. Láttuk ezt 60 valahány évvel ezelőtt, hogy akkor mit csinált a különböző társadalmi csoport, a zsidókkal mit csinált a a a fasiszta rendszer, de a kommunistákkal, a szociáldemokratákkal, az egyházakkal, a cigányokkal, a bármelyik csoportot, amelyet ellenségként megnevezett, azt elpusztított. Ugyan ennek a kapujában állunk most ami politikai ellenzésünk szerint. Tehát bevezetőnek egy a kérésedre. <gül> Bocsánat, ezt tisztázzuk, hogy minél a kapujában áll? A, a, a, az elpusztítás kapujában áll? Miért kell hát, köszönöm a kérdést! A... Bocsánat, mire. ugyanerről akkor te is. A két kategóriát különböztet meg a nemzetközi jog. Az egyik a közvetett népirtás amelyik mentálisan lerombolja az embereket, a kultúrájukat nem létezőnek tekinti, a megélhetésüket nem biztosítja, ez az állandó foglalkoztatás, kirekeszti őket a társadalomból, és stigmákkal veszi őket körül. Stigma az, ami szerint nem él jól egyetlen egy ember sem ezekkel a stigmákkal körülvéve, mint hogy bűnöző, Élősködő, munkakerülő és nevelhetetlen, ja, és túltámogatott, ami soha az életben nem volt igaz. Ezekkel a stigmákkal élni, pici gyerekkortól megszületik egy gyerek, és ez a stigma mind rajta van. Így élni, így felnőtt életet élni, gyereket nevelni, társadalmi kapcsolatokról lemondani, a becsületét látva minden nap megalázni. Mindegyik cigányra vonatkozik ez. Ez a közvetett népirtás eszköze. Ha azt mondom, hogy tegnap hallottam egy történetet, voltam egy képzésen, egy ö, szülésznő mesélte, hogy történik cigány szülőnő esetében az eszközök használata. Ö, vannak steril eszközök és vannak nem sterileszközök. A, a a hölgy, aki ott állt az orvos mellett, cigány. A szülő hölgy, cigány. Az orvos fölveszi a nem steril eszközt. Az ápolónő figyelmezteti, hogy doktor úr az nem steril, ott van a másik asztalon a steril. Azt mondja a doktor úr, ezeknek? Azért mondom el, mert most ez volt tegnapi történet. Ezeknek? Ha 400 településen nincs orvos, annak milyen következményei vannak? Ha a cigányok 90%-a napi éhezéssel van sújtva, nyomor körülmények között él, ki tudja kiváltani a gyógyszerét? Ki be olyan gyógykezelésre, ha nincs orvos, amivel túlélhet mondjuk egy közepesen súlyos betegséget? Miért? 20 évvel alacsonyabb a cigányok átlag életkora, mint a nem cigányoké. Én azt gondolom, hogy a nem cigányok szívesen tartják azt a mutaszt, hogy a cigányok a jég hátán is megélnek, megélnek 20 évvel kevesebbet. Ugyanazon a jég hátán élünk, ha Magyarországot tekintjük most jégnek. Az egyik 20 évvel kevesebbet él. Miért? Kiteszi fel ezt a kérdést. Genetikailag meghatározott? Nem genetikailag meghatározott. Csak nyomorba kell taszítani azt, akiről, akiről úgy dönt a hatalom, éljen 20 évvel kevesebbe. A gyermekeit 20os arányba minősítem fogyatékosnak, és ezzel kírom őket a társadalomból. Döntsön úgy a kormány, hogy 16 éves kora után köztantár, közismereti tantárgyakat nem tanítunk nekik, ezzel azzal döntött, hogy örök életére segédmunkás lesz. Fizikai erejéből kell megéljen, a legnehezebb munkát kell elvégeznie, nyomorkörülmények közül kell elvégezni azt a munkát, és egészségesen táplálkozni nem tud, és a lehető legkevesebbet fizetik neki. Miért ne ilyen 20 évvel kevesebbet, ha valakit ilyen törvényekkel vesznek körül? Illetve miért, hogyan tudna megélni 80 éves tisztes kort? Ilyen körülmények között. Nincs rá példa? Ez a közvetett népirtás. Mi sok éve beszélünk erről. A közvetlen népírtás az, amit a Jobbik és a Magyar Gárda képvisel, elkezdték a Magyarországon felállítandó koncentrációs táborok tervét politikailag képviselni azokon a régiókban, ahol a cigányok lélekszáma magas. Például borsod egész konkrétan. És ott három méter magas szö szöges drótkerítéssel, fegyveres őrökkel képzelik el a cigányok őrzését. Azt is elmondják, hogy aki a táboron belül, a koncentrációs táboron belül esetleg jól viselkedik, azt lehet, hogy kiengedik dolgozni. De az is lehet, mondják, hogy lesznek, akik bemennek a koncentrációs táborba, és soha életükben nem hagyják el többé. Ez Magyarország. Az állam eltüri ennek a pártnak a létét, az állam eltüri ennek a pártnak az erőszakszervezetének szervezetének az állandó fenyegetését a cigányok felé. Ezek a szervezetek fasizálódásra motiválják a magyar társadalmat. És az a, a különböző ö, vizsgálatok szerint a támogatottságuk nő. Nagyon erős az egyetemisták körében, nem a legszegényebbek körében, akikkel együtt élnek a cigányok, akikkel mindig szimbiózisban éltek. Az értelmiség, amely a következő uralkodó réteg lesz Magyarországon, azok körében nő a náci eszmék elfogadottsága. Aladár hogy ehhez hozzá e vagy a következő kérdés az, amit gondolom. Én csak annyit, hogy, hogy miért vagyok itt, és, és átadom a szót akkor a újságíróknak. A személyes motivációm az mindenki tudja. Ennek a szervezetnek én voltam az első elnöke, és úgy gondolom, hogy a, a Roma politikai rendszerváltásnak egyik szimbólumává vált ez a szervezet, fundamentuma lett a demokratikus roma gondolkodásmódnak és politikai önépítkezésnek. A szervezetünk, a polgárőmi mozgalom felháborodva figyeli azt, amit a 8. kerület csinál a roma parlamenttel. Úgy gondoljuk, hogy ez az utolsó bástyája a demokratikus roma. A politikának és a cigányoknak meg kell védeni. Ezért arra hívjuk föl a roma közösségeket, szervezeteket, cigány önkormányzatokat és civil szervezeteket, hogy nagy számban lépjenek be a roma parlamentbe, és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megerősítve a politikai bázisát ennek az intézménynek, ennek a szervezetnek kövessünk el mindent, ha kell, akkor a testünkkel védjük meg, a Roma Parlament épületét, az itt felhalmozott értékeket, szellemi, kulturális és politikai kincseinket. Csupán ennyit szeretném volna mondani. Azzal, az, amit Jenő a történelemünkről és, a, és az alap eszmeisséggel kapcsolatban elmondott, azzal alapvetően egyetértek. Meg vagyunk jelölve, és ki is vagyunk jelölve, ahogy a történetben már nem egyszer, nem kétszer, és egy lépésre vagyunk a népírtástól. Kinek kell a ház? Hát nekem a földbérleti szerződések jutottak eszembe, hogy jöttem ide felé, hogy, hogy úgy működik ez ugye bár, hogy a, a zsákmány szerző elit az, az mindenre ráperetemné a kezét, és úgy tűnik, hogy vannak olyanok, akik hasonlóan a földbérletekhez <coughs> itt is meg akarják szerezni a bérletet, vagy a tulajdont. Nem tudom, és nem is szeretném, hogy kiderülne, mert akkor az azt jelenti, hogy minket kirattak innen. Van egy lehetőség megtalálni, még a József Bárosi Kormányzat határozatát, ha esetnek felajánlanak egy új épületet, Bizottsági határozatot nem lehet megtámadni, a bírósági tárgyalás pedig szerdán egy órakor lesz, a második kerület vasányúk 40 szám alatt lévő Pesti kerületi bíróságon. A, a bíróság dönthet a Roma Parlament javára, mert teljesen egyértelmű a itt lévő dokumentumok alapján, hogy egy mesterségesen előállított és becsapáson alakuló, minket félrevezettek becsapta, tudatosan, módszeresen, egészen az utolsó pillanatig. És azt gondolom, hogy a bíróság talán nem a nyolcadik kerület, és nem a 8. kerületi érdekeket veszi majd figyelembe, hanem a valós jogi helyzetet. A valós jogi helyzet az, hogy a roma parlamentnek nincs tartozása, túlfizetése van. A valós helyzet az, hogy minket nem értesítettek egyik bizottsági ülésről sem. Nem tájékoztattak. Nem ajánlottak fel új bérleti szerződés kötésének a lehetőségét akkor sem, amikor egy filér tartozásunk nem volt. Folyamatosan együttműködést mutatott a polgármester polgármesterúron keresztül a 8. kerületi önkormányzat. Ő két vagy három alkalommal meglátogatta ezt a közös tervezési időszakban a Roma parlamentet, és biztosított bennünket a következőkről. A 8. kerületi önkormányzat partner abban, hogy szolgáltatási együttműködési szerződést kössön a Roma Parlamenttel. Partner abban, hogy felújítsa az épület homlokzatát, ami 60 valahány éve áll így, éppen a jártak itt filmesek, mert még a II. világháborús nyomok, majd az 56-os forradalom nyomai is, nyomait is őrzi változatlan formában az épület homlokzata és felajánlotta a polgármester úr annak a lehetőségét, hogy az épületben lévő lakosokat elköltözteti lakókat elköltözteti innét, mert velük együtt elképzelhetem velük együtt lakva elképzelhetetlen egy civil központ. Egy művészeti központ, egy zenei színház és egyik központ működtetése. Kérek mindenkit, hogy érezze át, hogy ha itt egy író-olvasó találkozót szervezünk, akkor a szomszéd beveri az ajtót, és bekiabálja elnézést kérek mindenkitől csak a. Pontoság kedvéért, hogy takarudjatok innét a büdös kurva cigány anyátokat, és megismétli tízszer. Nem kell bólogatni, fiatal ember. Nem kell bólogatni, mert vagy mondja maga is nyíltan. Így kell elképzelni egy költői estet, vagy egy akusztikus koncertet, vagy bármit, amit itt mi folytattunk. Ilyen környezetben. Tízből kilencer kihívják a cigányok kulturális művészeti életének a ö, pillanatában a rendőrséget. Azok benéznek, látják, hogy minden rendben van, elnézést kérnek, elnézést kérünk, tudjuk, hogy itt minden rendben van, de telefonon bejelentést kaptunk, hogy itt randalíroznak, és itt tovább. Nem randalírozik senki. Itt cigán költők olvasták fel a verseiket. Ekkor hívják ki a rendőrséget. A légyzűmögését lehet hallani. Ez a mi jogunk. A kulturális önazonosság terén. Ez a mi jogfosztásunk, hogy egészen pontos legyek. Van esetleg írásban ígérdény a polgármester részéről? Tehát amit szóban elmondott, hogy egészen kíván ez a megváltozásos lázatban. Hát ő... Köszönöm kérdés a Horvath úrhoz, hogy ugye nem az országban a növögiastitás az ötolitarítás um, kinyílva nyitottam, uh hogy -huh. ezt mondani, hogy az segít, az seg segít, a téma vagy egy nemzetközi horondon is szót emelnek? Nyilván megerőtisítés jelent számunkra. Hogy ez milyen befolyással bír a azt nem tudjuk megítélni. Úgy tűnik, hogy az elmúlt két évet figyelve, hogy, hogy nem sokat e, nyom alatba. De hát e, azért a, az a kapcsolatos ügyek is pillanatok alatt e, nyilvánosságra kerültek, mert volt-e nemzetközi nyomás, hogy, hogy az ellenzék megismerhette például a dokumentumokat. Nem kizárható ebben az ügyben is lehet olyan <kül> e, haza és nemzetközi nyomás, amely amely egy észhez téríti a helyi önkormányzatot, és azt mondja, hogy itt van egy szerződés, és dolgozatok tovább. Tehát én szerintem a, az önkormányzatnak az lenne a, a helyes hozzáállása, hogy a szerdai bírósági, bírósági tárgyaláson elállna a Pertől, és szerződést ajánlom a Roma Parlamentnek, mert sokkal több, szégyent hoz a nyolcadik előtt a Fideszre és a kormányra ez a történet, mint amennyi nyeressége lehet annak az egy-két embernek, aki megszerzi ezt a házat. Felolvasok egy először a Roma parlamentet. 2009-2010 elején akarták kilakoltatni azzal a módszerrel, hogy fölemelték a vízdíjunkat, Pár ezer forintról 200 ezer forintra. Most a mi vízdíjunk lehetett 5 forint havonta. A fogyasztott víz, kávéfőzés, kézmosás. Akkor kialakult egy, akkor kiderült, hogy az épületet el akarják adni, lebontják, és ide fölépítenek valamit, egy lakóházat, irodaházat. Ebben az időpontszakban alakult ki egy nagyon széleskörű civil összefogás, és azzal kapcsolatban fölolvasom az első hivatalos állásfoglalást, melyet 2010. hó 3-án a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság fogalmazott meg határozat formájában. Egyes pont. A tavaszmezőt hatszám alatti ingatlanra vonatkozóan elvietben támogatja a Magyarországi Roma Parlament a Pralipe Alapítvány, független cigánszervezet, a Művészkert terem, ez itt van pontosan velünk szemben a kert végében, és velük dolgoztunk együtt, velük is, az Amarodrom, és a szindikátus szervezetek által jegyzett előzetes hasznosítási tervben leírt Integrált közösségi kulturális központ létrehozását. Feladás. A folytatom. Felelős, felelős polgármester, azonnal. A döntés végrehajtását végző szervezeti egység Rév 8 ZRT. A következő ö, hivatalos ö, beadványt, azt mi fogalmaztuk meg a Humán Szolgáltatási Bizottság felé, 2010. december 15-én erre született egyébként a válasz. Hangsúlyozom, kettő év munka után. A egyes pont. Nyilvánítsák ki, hogy a Magyarországi Roma Parlament és civil szolgáltató irodája az elmúlt évek során közszolgáltatás látott el a kerületben, amelyet a továbbiakban a tavaszmező művészkerttel együttműködésben folytat szervezeti székhelyén. 2. Támogassák a közszolgáltatási feladatok ellátását a hasznosítási terv szerint, lásd az a hasznosítási terv, csak teljesen kész terv dokumentációval. Ha, hármas előzetes szándéknyilatkozatnak megfelelően vizsgálják meg a lehetőségét, és helyezzék el az elkövetkezendő egy év alatt a 6 hatszám alatti ingatlan lakóit más bérleményben, vagy egyéb módon, hogy a közszolgáltatási feladatok ellátásához és a székhely hasznosításához a bérlemény megfelelő körülmények között rendelkezésére rendelkezésre álljon. A lakók elhelyezése után járuljanak hozzá a tavaszmezőút hadszám alatti ingatlan teljes használatához, hasznosításához, határozatlan időre, méltányos bérleti díjfizetés mellett. Ez született 2010. December 15-én kettő év munka után. A teljes hasznosítási tervet, ter dokumentációt átadtuk a polgármesteri hivatalnak. Bérleti jogviszony helyreállítása és kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem ez már 2010 február 20-án született. Semmilyen tartozása nincs ebben a pillanatban a Roma Parlamentnek. Azt kérték, miután rendszeresen Elmentem a KFT-hez, hogy barátságosan megkérték, hogy nyújtsak be egy kérelmet a bérleti jogviszony újrakötéséhez. Ez 2012. február 20-án. Nincs egy filér tartozásunk sem. Májusig nem is lesz egy tar filér tartozásunk sem, de három hónapot elkönyvelnek, és lejelentik a, fő, a kerületnek, hogy nekünk díjfizetési tartozásunk van. Nincs díjfizetési tartozásunk, bevisszük az időben történő díjfizetési dokumentumokat, OTP átutalási dokumentumokat, majd 15 perc keresgés után megtalálják a befizetett díjainkat, és közlik, hogy valóban nem volt semmiféle díjfizetési elmaradásunk. Így ezt nevezem mesterségesen kreált helyzetnek, hazugságnak, az önkormányzat félrevezetésének, és egy mesterségesen teremtett helyzetnek. A kis ugye az a vagyonkezelő szervezet Ez a, a februárban benyújtott kérelem a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághoz szól, tehát ahhoz, amelyik most döntött a kilakoltatásunkról. Melékeltem, benyújtom a Magyarországi Romokparlán munkájáról készített beszámolót, igazolást arról, hogy a szervezet szerepel a társadalmi szervezetek, nyilvántartásában valamint a képviseleti jogosultságot igazoló aláírási cím példányt. Kérem a szervezet által 20 éve használt nem lakás célú ingatlanokra a bérleti jogviszony helyreállítását és kedvezményes bérleti díj megállapítását. A szervezet 20 éve működik és nyújt közösségi szolgáltatásokat a kerület roma és nem roma lakosságának. A csatolt dokumentáció egy válogatás az elmúlt években megvalósított, Számtalan programból és eseményből 2008 és 2010 évekre csatoljuk a teljes program sorozatot, 60 oldal, 60 oldalnyi programot csatoltunk. Ezt azért jelzem, mert nincs nyoma annak, hogy a 60 oldalas beszámolónkat egyetlen egyszer is a kerület bármely bizottsága tárgyalta volna. Most megkérdeztük, hol van, és senki nem tudja megmondani, hogy hol van a 60 oldalas beszámolón. Soha nem tárgyalták. Soha senkinek nem mutatták meg, nem terjesztették elő. Folytatom. További évek eseményeit meghívókkal, plakátokkal, szórólapokkal dokumentáljuk. Ugyancsak csatolunk néhány amarodrom lapszámot, tekintettel arra, hogy megolakulás óta az Amarodon szerkesztősége is a székházban működött. Nyilatkozom, hogy a szervezet rendezvényein zömében Józsefvárosi lakosok látogatják, az elmúlt húsz évben amellett, hogy a fővárosban is kialakult a roma programokat látogató törzsközönség, a programok szereplő és látogatói többségében kerületi lakosok voltak. Nyilatkozom, hogy a szervezet tevékenysége Összhangban áll a Józsefváros Civil város programjával, illetve az önkormányzat alapfeladataival. Nyilatko Köszönöm, egy, egy mondat lett volna, de nyilatkozom, hogy a szervezet programjaival és szolgáltatás nyújtásaival folyamatosan végez önkéntes munkát a kerület lakossága érdekében. Aláírás zsigó 2010. február 20-án. Adtuk át ezt a bizottságnak. 2012. 2012, nem azt mondta? Bocsánat, 2012. februárjában, február 20-án. És itt van csatolva, hogy mit nyújtottunk be, itt van a 60 oldalas szakmai programbeszámoló. Mert itt van szövegszerűen a sorozatainkról szóló beszámoló, Többségében mindegyikről készült felvétel dokumentált és látogatott volt. Ezt kaptuk most áprilisban Bodor Gergely úrtól, amely a következőt tartalmazza civil szervezetek helységbérlete ügyében tisztelt elnök úr kérésére mellékelten küldöm, a civil szervezetek kedvezményes helységbérletéről szóló előterjesztést és döntést. Bodor Gergely András, irodavezető, Józsefvárosi Önkormányzat, kulturális iroda. Ezt kaptuk mikor is április 12-én. Egy filér tartozásunk nincs. Már februárban bérleti szerződés kellett volna kössön velünk az önkormányzat akkor ekkor született meg a kerület új szabályozási terve a civil szervezetekkel, illetve bármilyen nyolcadiki kerületi ingatlan bérbeadásáról szóló új szabályozása. Ekkor azt közölték velünk egy másodperc, hogy ezt megkaptuk, és júniustól várjuk, a szerződési ajánlatot, az új bérleti szerződésre vonatkozó önkormányzati ajánlatot, amelyben a szabályozás szerint dönthettek volna úgy, hogy az újonnan megállapított bérleti díj nem lehet alacsonyabb a korábbi időszak bérleti díjánál. Ha csak ezt megállapítják, akkor a Roma Parlamentnek február óta, április óta bérleti jogviszonya van. És működik. E a bérleti díj megállapítása helyett a kilakoltatási végzésről értesül, de másoktól, nem az önkormányzattól. Még egy nagyon fontos mondat, akinek nincs érvényes bérleti jogviszonya az általa használt ö, ingatlanra, az nem pályázhat. Az mindaddig ki van zárva a pályázati lehetőségek. Tehát minket a 8. kerületi önkormányzat kizárt erre az időszakra minden pályázati lehetőségből. Ezt törvénysértőnek tartjuk, a cigány kisebbség elleni tudatos károkozásnak tartjuk, értékrombolásnak tartjuk, mert tehetetlenné tett bennünket. Mi így úgy kifizettük azt, amit amit a korábbi években bérleti díjként fizettünk, de nem tudtunk új forrásokat szerezni a működésünkhöz. Így is működtettük a Roma parlamentet, de az önkormányzat jogfosztó módon minket pályázat képtelené tett, tudatosan és kitervelt módon. Láttuk-e -e politikai összefüggésre abban, hogy ezért január óta a Roma parlamentet nevéhez kötődik az a 25 pontos alaptézis, amit a Magyarországi Rómák követelnek, illetve ugye ezen a héten Miskolcon a szélsőjombasok vonulni fognak, ezügyben ott jártatok a múlt héten, vagy talán két hetek eh, eh, helyzetfelmérése. Láttok-e valamilyen politikai összefüggést, és mi az álláspontotok Miskolccal kapcsolatban? A 25 pontra válaszolok én. Abszolút kapcsolatot látok, mert meghirdettük a Roma rendszerváltás programját a 25 ponthoz kötődően, és meghirdettük a Magyarországi Cigányság Alapjogi Dekrétumának a közzétételét. Még készül, tárgyalásos egyeztetés alatt van, de utolsó fázisba értünk, és elkészül, hamarosan nyilvánosságra hozzuk a magyarországi cigányság alapjogi dekrétumát. Ez merőben szembe megy mindazzal, amit az állam tett eddig a magyarországi cigánysággal. Ebben semmilyen különbséget nem látunk a különböző pártok hozzáállásában és tevékenységében. Állam szintjén a pártok akarata teljesen egyezőnek tűnik a magyarországi cigányság elnyomásában. Bármelyik kormányzati időszak alatt hozzá, hoztak törvényt, mi részletesen kielemeztük, hogy miért tartjuk elnyomó törvénynek azokat a törvényeket. A politikának kérdeke hát, hogy akkor a roma parlamentet nyitse? Megszüntesse. Hogy megszüntesse, minden állapot. Miskolcnak kapcsolatban? Köszön, hát tebbé mérőbb mielőtt hogy ehhez kapcsolva, hogy Farkas Flórián által vezetett kapott egy cégházat Budapesten amely a hoztak is politikai pártok, az egyházügyi törvények a ahol Farkas Flórián át szeretnék venni a, a kulturális és a politikai is is a fővárosban, hogy ez is lehet egyfajta indok, hogy a fővárosban? Farkas Flórián itt a kerületben tartotta meg a politikai beszédjét a, a fővárosi önkormányzati választás előtt a Kati Horvát Lajos által vezetett és a Benga Oláh Tibor személy által meghatározott Napházban néhány sarokra tőlünk. Amely most a Fővárosi Roma Oktatási Kulturális Központhoz tartozó intézmény, amelyet 2010. január 1-től hozott létre a főváros, azzal, hogy 2010. áprilisában már megnyitják átépítve, átalakítva és ott lesz a főváros új Ö, ö, oktatás és kulturális központja. Ez egy leselejtezett iskola, iskolának is alkalmatlan, az iskolák is elmenekültek onnét, befűthetetlen, totálisan alkalmatlan mindenre, bárhogyan tiltakoztunk, nem tudtuk megakadályozni, hogy ez megtörténjen. Azóta a Fővarsi Roma Oktatási Kulturális Központ ott áll, egy ö, úgy, hogy senki nem nyúlt hozzá, Kettő irodát fűtenek olajradiátorokkal, és ott ülnek egy romhalmaz tetején. Semmilyen esemény ott nem történik, ahogyan nem történik a Napházban sem. És ott hirdette meg a Napházban, Farkas Flórián azt a politikai direktívát, hogy kizárólag csak az fog Magyarországon forráshoz jutni, akinek ő megengedi, hogy forráshoz jusson, és aki nem áll be a sorba, szó szerint így fogalmazott, aki nem áll be a sorba, ez a Fidesz és a Lungodon sorbáállás jelenti, az egyetlen egy egyfilet sem fog kapni Magyarországon. Mert erről egyedül ő dönt. Egyedül ő dönt. Ez nagy valószínűséggel így is van, de ez egy személyi kultusz, semmi köze nincs a civil demokráciához, semmi köze nincs a... Plurális érdekképviseleti rendszerhez, nincs közel a szólásszabadsághoz, nem sorolom. Ez egy totális elnyomás. A Lungodrom, amely a Fidesz fiók szervezete, az tulajdonképpen ledózerolja a civil világot, amelyik még talpon bírt maradni eddig, felszámolja az önálló véleménynyilvánítást, a kritikai gondolkodásmódot, fölszámolja a cigány kulturális művészeti és egyéb tevékenységeket, és ennek az állomását éljük most meg, mert mindent, ami működött és ami produktív volt, rendkívül produktív, teljesítményközpontú, azt megszüntetik, fölszámolják, mert ha mi teljesítünk, annál égbe kiáltóbb az, hogy senki más, nincs esemény a napházban, nincs esemény a frokban. Én gondolkoztam azon, hogy az ő éves költségvetésük 70-80 millió forint, és hát mi történik ott? Mi 7 millió forintból, annak a 10 ából írásban vállalnánk, három éven keresztül itt a Roma Parlamentben minden évben, száz magas szinti kulturális, művészeti képzés és egyéb eseményt tudnánk megvalósítani. Évente század. Átlagban ennyi volt ami mi eseményünk itt a Roma Parlamentben, 127 millió forint. Volt. Ha már olyan sokat emlegette, Tarkaszkórián nevét a országban, vagy a fővárosi önkormányzat, Makai Istvánt hallottam, hogy kiállt a Roma Parlament mellett a Fibrációkban a, a múlt héten. Az Országos bármilyen párbeszédbe vagy kapcsolatba keveredtetek amúlta? Hát, üzentek, vagy voltak, vagy tettek be hogy, hogy ők támogatnak, vagy hajnak benneteket? Hát sajnos a főrosi cigány önkormányzatnak kult szerepe volt a főrosi önkormányzat cigányház nevű intézményének a megszüntetésében. Szóval nem lehet elmondani, nem tudom, hogy... Kérdezékelje, de az az intézmény, amely 42 hasznos négyzetméteren működött 23 éven keresztül. 23 éven keresztül voltam az igazgató ennek az intézménynek. Minden évben közel ezer hátrányos helyzetű cigány gyerek vagy felnőtt középiskolás egyetemista táboroztatását szervezte meg úgy, hogy a szállás és az ellátás térítésmentes volt. Ez a halmozottan hátrányos helyzetből természetesen adódik, és ezt 23 éven keresztül tudtuk fenntartani. Volt Visegrádon üdülőhelyünk, bérelt üdülőink, 20 évig Balaton szemesen az utóbbi 5 évben Fonyódon, Fonyód volt a legmagasabb szintű üdülési hely, Amelyet, amely a használatunkba került. 80 férőhelyes volt, egész használható. Modern ö, fűtési rendszerrel átalakított, az átalakítást mi végeztük az én személyes kontrollálásom alatt. Egy képzési központot építettünk ki, 2400 zetméterre Ahogy én eljöttem a cigányháztól, ezt a funkcióját is megszüntették, a főváros megszüntette ezt a funkciót. Most már nem mehet el évi ezer cigány gyerek, hátrányos helyzetű gyerek táborokba, nem ismerhetik meg egymást, nem ismerkedhetnek a kultúrájukkal, nem válhatnak baráttá, és nem tanulhatnak azoktól a profi táborvezető és csoportvezetőktől, akik gyakran, Életre szóló ő, nyomot hagynak a hozzáállásukkal, a szeretetükkel, a bizalmukkal, a tanításukkal a gyerekek életében, mert hogy ezek a gyerekek többsége tovább tanulóvá válik, találkoznak, a cigányok közötti ellentétek enyhülnek, mert már mindegy, hogy melyik csoporthoz tartoznak, hiszen ők barátokká váltak a táborhelyen, hallatlan rombolás folyik. Megszüntették az ösztöndíjazást. Középiskolásaink 10.000 forintot kaptak havonta a Cigányház ösztöndíjasaként, a egyetemistáink pedig 20.000 forintot havonta. 660 tanuló ösztöndíjazását szüntették meg egy éven belül. Szóval Fölteszem a kérdést, mi történik Magyarországon? Mi történik Budapesten? Tessék! Önöknek kívánom, én Szabanzó Laura vagyok a televíziótól, és két értelmező kérdést szeretnék föltenni. Egyrészt azt, hogy én azt olvastam a sajtóban, hogy a ö, Kerületi Önkormányzat sajtóirodáján azt nyilatkozták, hogy a Roma Parlament ö, ugyanúgy egyenlő eséllyel indulhat a pályázaton, ö, mint bárki más. Ö, akkor ö, most ugye azt mondták, hogy önöket megfosztották ettől a, a jogtól, akkor legyen szíves, mondja el a jogi hátterét, hogy jobban megérthessük, hogy, hogy akkor itt pontosan mi történt, miért nem indulhat a pályázaton. A másik kérdésem pedig az volna, hogy ugyancsak a sajtóban olvastam, hogy 2011. szeptember 30-án díjtartozás miatt mondták fel a szerződést. Ugyanakkor ő most itt azt állította, hogy nem volt díjtartozásuk. Akkor ezek szerint jogtalan volt a szerződés felmondása, illetve nyilván elejét a bírósági eljárás. Tehát, hogy jogtanulni mindütt, arról maga ellen a bírósági eljárás is, mert önöknek egyáltalának volt tartozása. Ma Magyarországon a legtöbb intézménynek, szervezetnek, iskolának, önkormányzati intézménynek keletkezik tartozása. Van olyan iskola, ahol még bezárnak, mert, nem, mert tartozik 30 millió forinttal, a, az étkezési díjat nem fizetik ki. Aztán a kormánynak kell beavatkozni. Ugye ezek ismert helyzetek ma Magyarországon tömegesen fordulnak elő, ehhez képest félrevezetne az önkormányzatok a Kisfalú Kft. által, hogy hat hónap tartozásunk volt, holott nem volt, három hónapi volt, de akkor tartom közölhetőnek a nyilatkozatomat. Ha azt is benne hagyja, hogy májusban, minden hónapban érdeklődtünk a Kisfalú Kft.-nél. Májusban közölték velünk, hogy júniusban küldték nekünk az új bérleti szerződést, az új bérleti díj összegét is abban megjelölve. Nem küldték. Újból telefonálunk, hamarosan kapjuk majd, és ez így folytatódott három hónapon keresztül. Ez a három hónap hiányzik, amely során a kisfalú minket folyamatosan téves információval látott el, hiszen az előbb mondtam el, hogy már hat hónap állt rendelkezésére a kisfalúnak és az önkormányzatnak, hogy bérleti szerződést kössön velünk, akkor, amikor egy filér tartozásunk nem volt. A tartozásunk a kisfalú miatt keletkezett, mert arról tájékoztattak bennünket, hogy erre már nincs szükség, mert küldik az újat az új helyek küldték, a kilakoltatást, de nem nekünk, csak az önkormányzattal közölték. Velünk egyetlen egyszer nem közölte a Kisfalú Kft., hogy ki akar bennünket lakoltatni. A, a egyenlő pályázati lehetőségekről pedig annyit, hogyha igaz, a, egyébként a, a kerület kommunikációs kapcsolattartója, keleti Andréa, Velem úgy beszélgetett, a hatóság lenne, és nem kommunikációs szakember, közölte, hogy oda menjenek, ahová akarnak. Értékes közgyűjteményük? Vigyék, amerre csak akarják. Nem kell a nyolcadik kerületben maradni, de a világ, a jog, a törvények ismerik a szerzett jog fogalmat. Nekünk szerzett jogaink vannak. A kisebbségi törvényben foglalt jogaink vannak a kulturális önazonosságunkhoz. Nem piaci szereplői vagyunk az ingatlanbérlés és egyéb helyzetekben, hanem halmozottan hátrányos fai előítéletesség alapján megkülönböztetett kisebbséget képviselünk. Nincsenek egyenlő esélyeink. A 90%-os, a 9-szeres munkanélküliségi arányba kényszerített, politikailag ebbe a helyzetbe kényszerített, kisebbséget képviseljük a kultúránkon, a közéleten, a politikai gondolkodásmódunkon keresztül. Nem vagyunk egyenlőek, emberként egyenlőek vagyunk, társadalmi helyzetben nem vagyunk egyenlőek. A társadalmi helyzetet nem mi teremtettük meg, hanem a rendszerváltástól kezdődően az új állam. Ha a cigányok között ugyanakkora lenne a foglalkoztatosság, mint a nem cigányok között, legyen 40-50 százalék, akkor a cigányok abban a helyzetben lennének, hogy van egy eh, roma eh, képviseletük, itt van a roma parlament, és rendezünk itt világszínvonalú koncerteket, bejön és kifizeti a 2000 forintos belépési díjat. És önfenntartóvá válik a roma parlament. Most azt kell eldönteni a cigány lakosoknak a környékünkön, hogy vesz egy kiló kenyeret, és tud-e még venni egy liter tejet hozzá. Így vagyunk egyenlőek? Így van egyenlő pályázati esélyünk. Ha az önkormányzat azt mondhatja, hogy ennek a havi bérleti díja 300 ezer forint. Van esélyünk kifizetni a 300 ezer forintot? Az az Nincs. az összees a 20 ezer? A 20 ezeres tehát hogy most annyi a bérleti díj nem érje el a 20 ezer forintot. Nem érje. el. jogi Ezt a kérdést akkor tegye fel, most három órakor, nem, most három óra kor jönnek, tizenegykor akart idejönni az önkormányzat, értékelni ezt az épületet, illetve az általunk használt épületrészt. Ha itt marad, kettő órakor jönnek, jön, mondt közöltem hogy 11-kor sajtótájékoztatóban, maradjon itt. Fél háromra biztosan végeznek. Ha 25 millió forint alatt marad az épületrész értékbecslése, akkor maradhat a mi bérleti díjunk 10 20 ezer forint körül. Ha 25 millió forintot meghaladja, csak pályázati úton lehet, léphetünk fel mi is, de ebben az esetben olyan bérleti állap, ö, díjat állapít meg, amiért csak akar. Ha ezt üzleti vállalkozóknak akarja kiadni, akkor 300 ezer forint lesz a havi bérleti díj. Ön szerint nekünk van esélyünk? Ez valós esély? Pályázni? De Délután mi? többet tudunk. Elnézést a nagy mondat. Képletesen azt, hogy... Nem, nem csak a képletesen. Valadó vonatkozott, hogy a... Ugye a Roma Parlament pályázatokon nem vehetett részt az elmúlt egy évben, tehát múlt év szeptember óta, mert nem volt érvényes bérleti szerződése. Tehát más ö, szervezetek, intézmények által kiírt pályázatokon nem vehetett részt. Értem, Ezen részt tehet majd. Nem az épület, nem az épület bérlésére kiírt pályázatokon. Csak valós esélyünk nincs, ezt szeretném nincs. hangsúlyozni és a kisebbségi törvény sem azért született, mert egyenlő helyzetben lenne, a cigán kisebbség a társadalmi többséggel, ez akkor is igaz, ha időközben a társadalom 10-15 százaléka, időzéjelbe téve mondom, elcigányosodott, amennyiben tartósan nem tud elhelyezkedni, magyarként sem, fehérként sem, hogy nagyon súlyos jövedelmi és megélhetési problémái vannak, egy-két millió magyar állampolgárnak, nem cigányoknak. És most értik meg azt sokan, hogy vajon hogy éltek így a cigányok, hogy élnek így évtizedek óta. ő neki elviselhetetlen egy-két éve így élni. A cigányok évtizedek óta így élnek. És most a magyar lakosság, a nem színesbőrű lakosság nagy része a cigányokkal azonos élethelyzetbe kerül, vagy ahhoz hasonló élethelyzetbe, mert a lecsúszott középrétek alsó részének még van azért ingatlanja, vannak felhalmozott javai, és így tovább, tehát nem teljesen azonos a helyzet. A cigányság helyzete válasz, változatlan évtizedek óta. Miskolcon, Szerdán, köszönöm. köszönöm a kérdést. Szerintem közvetlen kapcsolat nincsen. Miskolc és a e, roma parlament különkodatása között. Megfelebb annyi, hogy mindig ugyanaz a kormány, amelyik regnál. Azóta is, hogy meghirdettük a tüntetést, meg amióta elindult a roma parlament elleni e, felszámolási kísérlet. Tehát van egy, egy új, új ortista rezsimünk, amelynek csak egyik kelléke a Magyar Gárd és a Jobbik. És miskolcson azt mondták az emberek, hogy ők azonosulnak azzal a román parlamentes gondolkodásmóddal, amelyet volt szerencsét megismerni az elmúlt hetek beszélgetései során. Tehát a 25 pontból kiinduló és itt folyamatos egyeztetés alatt levő alapjogi tézések részeként elfogadták azt, hogy a hogy a, a rezsimmel szemben, a rendszerrel szemben kell megfogalmazni a politikai állásfoglalásunkat, és, és nem megyünk bele abba a, a előre megírt forgatókönyvbe, hogy, hogy a jobbikkal nézzünk parkas szemet. Majd örülünk annak, hogyha a demokratikus ellenzék ezt a felelősséget fölvállalja. Azt szeretnék, hogy a Fidesz is ott lenne, és az egyházak is szembenéznének a jobbikkal fizikailag is és utána a mi tüntetésünk élére állnának, hasonlóan a demokratikus polgári államokhoz nem kell messzire menni, csak Prágába, ahol az érsek a tüntetés élére áll, vagy esetleg a német példát idehozni, hogy az államfő maga, vagy a miniszterelnök, akkor lennénk nyugodtak, hogyha a Miskolci tüntetésre eljönnének az állam és az egyház vezetői is, és velünk együtt mondanák azt, hogy, hogy elég volt, hanem is úgy, hogy doszta, hanem, hogy elég volt. Tehát azt reméljük, hogy sokan leszünk. Abban bízunk, hogy nem lesz semmi fajta provokáció, arra kértük az embereinket is, hogy, hogy, hogy nagy fokú türelmet tanúsítsanak ilyen verbális vagy egymás támadás esetén is. És, és nagyon bízunk abban, hogy, hogy ha ilyen sorférlapról rendőrség képes lesz azokat leszerelni. De azt érzékelem, már napot töltöttem is és a megyében, az elmúlt egy hét alatt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egyszerre van félelem, és egyszer van elszántság az emberek és ekkor nagyon, nagyon fontos, hogy, hogy egészen pontos instrukciókat kapjanak, a sorsukat illetően. Tehát nagyon fontos lenne az államnak lépni. Ahogy ő mondta, hogy ha az állam nem akarná föntartani ezt a helyzetet, akkor nem engedélyezte volna például a tüntetést, a jobbikos tüntetést, mert nyíltan cigányelenes, uszító propagandával ma úgy gondoljuk, hogy demokratikus jogállami keretek között nem lehetne tüntetni. Szabad, hogy egy nagyon lényeges elemet hangsúlyoznék a 25 pontból, mint, mint merőben új politikai gondolkodásmód. Mindannyian kellőtt ismert az, hogy beépült az alkotmányba, az új alaptörvénybe a, az eladósodás, alkotmányos tilalma. Senkinek, bármely kormány és kerül hatalomra, nincs joga növelni az adósság terheket, mert hogy annak a kifizetése lehetetlené teszi Magyarország gazdasági fejlődését. És mi pedig úgy gondoljuk, hogy módosítást követelünk, és ez a merőben új politikai ellent és ehhez kell több százezer cigány ember konkrét kinyilvánított akarata és egyetértése, alaptörvénymódosítást követelünk, és követeljük, hogy foglalja a magyar állam az alkotmányba, új nevén alaptörvénybe annak a tilalmát, hogy egy százalékkal is magasabb legyen a cigányok között a munkanélküliség, mint a nem cigányok között. Legyen 10-10 százalék, 10-10 os munkanélküliség elfogadható. Ha terhet növekednek és a munkanélküliség aránya 15 százalik lesz, akkor 15-15 os egyenlő terhet viseljenek a nem cigányok és a cigányok. Ezt melegezik a terhek egyenlő a terhek egyenlő viselése elvének. Az előnyök is egyenlő módon kell viselni, és ezt is alaptörvénybe kívánjuk foglaltatni. Foglalja az állam alaptörvényébe, hogy a cigányok és a nem cigányok közötti állandó foglalkoztatotti arányban nem lehet egy százaléknyi eltéréssel. Ez jelenti azt, hogy a bőrszín alapján nem hoz egy ország, egy társadalom elviselhetetlen hátrányos helyzetbe állampolgárokat, honfitársaikat. És amennyiben azonos lesz a foglalkoztatottsági arány, mondjuk 40-40 százalék, -40 vagy ahogyan tervezi a kormány, 50 százalékos állandó foglalkoztatottságot akar elérni, és ebben a cigányok azonos arányban lesznek érintettek, a cigányügynek az eddig ismert összes elleme megszűnik, megváltozik. Megváltozik a gyámkodás, a, a, a kegyetlenkedés rendszere, a szankcionálás rendszere megszűnik. A cigányok önállóak lesznek, saját jogukon fogják tanítani a gyermekeiket. A jó iskolákban, ha tudják, akkor a környezetükben hoznak létre jó iskolák, jó tanárokkal, ovodát, bölcsődét civilizációs környezetet, mert jövedelmük lesz. Szabad, döntésképes a politikai jogaikkal, a választói jogaikkal szabadon élő magyar állampolgárokká válnak. Mindezt elveszi a cigányoktól az, hogy elvették tőlük a munkát. És ehelyett beállítják őket egy negatív, stigmatikus szerepbe, Alaptörvény módosításba kérjük ezeket foglalni, és számtalan más pontot, amit majd később ismertetünk. Ennek most azok a számok, adatok, amik megjelentek korábban a sajtóban, azok helytállóak? Tehát 214 ményzetményteres épületről beszélünk 1990 óta, vannak itt, és ezer forint a vérlepíté. Ezek helytállóak, ezek az adatok? Helytálló. Köszönjük szépen! Nem, hogy ezt néleten, de nagyon jó volt a kiállásuk meg sok olyan ellen van benne, amit 17-én szerintem be kell hm. Nem? voltam. Köszönjük szépen, bocsánat. másnap és hogy nem nem nem nem nem Kedves, hogy ezek a tervek, ezek, ezek, ezek mire vonatkoztak? Ezek a 8. kerületi önkormányzatta részvételével, tehát a rév nyolc ZRT delegálta az ÉRT az az önkormányzatban, közös együttműködésben, a, arra, amit elmondtam, hogy az önkormányzat vállalja a külső honlózat fel, hogy az önkormányzat ebben az együttműködésben vállalja külső az a külső honlózat felmításában. És azok akiket az előtt volna mastam, szívát is pralikálták és a Márcollészt kelt, amely a Igen. Kert végében és egy nagyon híres alkotóhely, és kiállítóhely. És ebben az önkormányzat vállalta volna, vállalta szóbeli szándéknyilatkozatot tett erre, hogy felműtje a külső hangozatot, a lakók elhelyezéséről gondoskodik, együttműködési szolgáltatási szerződést kötvelünk, mert hogy nagyon érintett a nyolcadik lenneti lakosok, amikról haszonél beszélgéztünk, így igen, legmarosabb szültő programokat hoztuk ide mindig is. Mi pedig az együttműködő felek vállaljuk azt, hogy nemzetközi forrásban megteremtjük a belső terek átépítéséhez szükséges forrásokat, Elkészítjük, mi, mi vállaltuk az épület renoválását, belső, felújítását, átépítését, új épületrészek emelését, és ez mind a közszolgálatára szolgált volna egy nagyon széles körű civil összefogás résztvevőinek valamennyi programában került volna a belső képfajításon és mindenki körülbelül a, hát, ha a színházterem koncepciót is megtartjuk, hát nem, nem akarok összeget mondani, mert változó, több millió forintot kellett volna szereznünk, és szereztünk volna nemzetközi forrásból, az épület belső felújtására yeah. és <tos> átépítésére. Az önkormányzat tulajdonában maradt volna az épület, de évtizedekre kaptok kaptuk volna meg a használati jogot, néhány évtizedre. De tulajdonképpen az önkormányzat tulajdonában maradó épület váltalában sokszoros értékűvé a munkánknak köszönhetően. Uh -huh. Mi csak a munkánkat a kaptuk volna végezni. Uh -huh. És uh, milyen nemzetközi szervezetekhez uh, tudtak volna fordulni? Ezt mit, egy nemzetközi fordásból vagy megfordultak is? Nem tudtunk fordulni, mert ennek a jogalapja nem jött létre. Tehát mi közöttünk a számla? Annyitől, hogy ezt között a volna korlátozó kiegészítők. Az esőgalimenda lapodásosnak volt. Felmenni felmenni hogy a hogy mikor adott ki a ez A, a... 2013. 3-án a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság egyhangú. Köszönöm szépen, És egy királynőben is akadták, hogy támogatja a magyarországon MRP, vagy RP, Magyarországon mm. a Pralike, a Műnészke. A szervezetek és a szindikátus szervezetet állítja a jegyzet, előzetes közsztosítását, integrált közösségi, kulturális közponása. Mindenki dolgozik, mindenképp című csoportok, már külön lett helyet. De közösségi, több egyetem vett a, Aúgyítás, a, a, a, kiféisker... a amerikai ör... Zöld program tanító tervezését. nem akarom, hogy csak még vannak hogy fogjuk az idősre Én el, Vagy én azt az előbb, úgy én, hogy lakosságot értett Tervezés, tehát a környékbeli cátban lakó közéleti aktivitás személyek egyébként többségében lődészek lettek részt, és lakossági közösségek képviselő tervezésben. Ez azt jelenti, hogy négy órát, négy-öt órát el el a tervezőkkel egy fülésből, de ez többé másfél évig, közel két év. A, mert volt egy megbeszélás után hozták az utat a következő veszek és utak, és ezt követte egy Kocsis Marty, és ezt támogatta. Milyen válasz lesz, itt a 8. ében egy cigány magyar cím. Tehát nem mi is nyitni, szeretnék volna és nagyon fontos volt nekünk a magyar, a nem civil cívült szervezetek támogatása Ez egy halott mérték, ez teljes terve szemlátáció. egy a Okay, yeah, I will about. need to talk to you also about this year mm -hmm. okay, so Thank you. I uh I can't get this on my car. Yeah, I don't always, But you can always get it online. So yeah, <laughs> you can just download the MP3. I didn't understand that. is this? Is a new No, this is what's completely surreal about this situation, is that in 2011, mm -hmm. uh, the local government and the mayor himself encouraged the mm -hmm. Roma mm -hmm. to make plans mm -hmm. for a larger investment mm -hmm. to make a car Mm -hmm. So about over over ten, close to 20 NGOs and similar mm -hmm. or, civil organizations and individuals got together mm -hmm. uh, and planned a cultural Center. Oh, this the, place. Yes, yeah. in this place and the, and the down in the storage area mm -hmm. uh, for the new whole building, a new construction mm -hmm. and a new idea for sustainability. This mm -hmm. is the most important. Mm -hmm. And American staff encouraged this process. Yes. We have, you yeah, know, that is. Uh, uh, sector, or in the press mm -hmm. conference, mm -hmm. um, and right after that, a few months after that, they received a different letter from the, the Economic Committee of the local government, mm -hmm. which has stated that they have to renew the contract, and their status became completely... Um, uh -huh. And no, no, there there's no plan, no, no, uh, uh, There's no plan for the construction... The argument was uh, that the economic situation changed, or what, what the argument was? I will ask you... Yes, yeah. well, I, I agree with him that this is not an economic question, it's, it's more like a political decision of the government, and it's very important that they are asking why the 20-year pass the class shall not be in discussion at yeah. all. But this is cool. the essence mm. of the discussion, mm. because mm. there's no other phase in Hamburg and in Hamburg. Yeah. And mm. why it should not so to the script. No, um, um, I think they are waiting to see yeah. what will happen. I'm very really curious about the yeah. broadcast.